Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahu namadeuore falendroim po te pritim ndihme te falje kërkojm lavdat dhe bekimet te Allahut. Qofshemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen te im bi shoket dhe gjitha ta që ndjeki në rrugën e tyre dire ditë në fund të kësa i bote. Të ndrullëm dhe zërbësëmtar sëtë në këtë ditë gjumaje, në këtë pies të takimi tonë para e zanit, do të vazhdojmë inshallah më tutje me disa kshila dhe porasit që dalin nga fjallë të Allah Gjallahu Ala dhe udzimet e pejgamberit sëllallahu alihi vësallam. Në Takimi me radhë që një kohë bukur të gjatë kemi trejtuar në vazhdimësi kuptimet dhe komentet e sureve të fundit e Koranit. Duke filluar nga surja e duha e të utje deri në përfundim të surjës e nësë. Dhe qëlimi i koment të këtyre sureve ka qenë se janë surjë të shkurtra dhe zakonish këto sure mësojnë përmendësh dhe zakonisht kur sure besimtarët i lejojnë namaz kur të falën. Ëndermirë që njeriu për mëqen namazit i cilësor, kvalitativ, mirë është që njeriu me idit kuptimet e asaj që thot namazin e tij. Ngase namazi që ne e falim, lutjet që i thim në namaz nuk janë në gjuhën tonë, janë në gjuhën e Kuranit, në gjuhën e arabe dhe ne kemi nevojë për përkthim. Në nuk mundi me bëj të më konkret normal përkthimin e Kuranit, mirë po mirë është që spa ku lutje, duaat, surrat që i lexojmë namaz, në oh dit kuptimin. Çë me di çka po themi, çka po kërkojmë si po lutim Zotin ton. Dhe këtë ket dikim më të madh në namazin tonë, namaz jet më, më cilësor, më kvalitativ, më në dikim ta përtojmë më mirë namazin ton. Dhe Kështu sikur që e përmendë asurët pasurët, e kemi përfunduar edhe në të kemi nëkaluar asurën e nësë. Sot do të vazhdojmë një surët tjetër, edhepse e surët, dhe ndërën e ka para gjitha këtë një surëve. Mirë po, do të të përfundim e të është i këndëshëm. Nga një ga një fund, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një e bukurët solisur. Prandaj, unë e përmana se këto sure ne i ledzojmë një namaz, minë po nuk mundëm i këto me i ledzojmë namaz, pa e ledzojmë një sure paratune. Aja është sure a el-Fatiha. Sure el-Fatiha është sure që pastaj mundësën lezimë një që farëdo sure pasaj. Po pa e ledzo sure në fatja, nuk mundëm e ledzo asë elëm të rekefe, asë lila fikoresh, asë një sure të të tërë. Nga sure a fatja është sure e namazëti. Jam mira. Për dirë e sa është kështu? Për dirë e sa është kështu atëre, kam pasë është që në kohadrë të koment të këture surave, të marrë me surinë al-Fatiha. Kështë që sot dhe të klasim për kaplinë al-Fatiha. Surinë al-Fatiha të ndërruar vëzër, është surinë par e parë e Koranit. Nuk kazbrit si surinë e parë, kazbrit më vonë. Nga sikur që është të njohur Ajete para që kanë zbrit Pegambirë dhe të samë kanë qenë ajete të Suris El Alak Iqra Lëzën në amër të Zotit tënë Pasaj kanë vazhdoa jetet Ja i juhel muzzemmil, otim buluar Dhe kështu më rad Andaj në radhitën e zbritjes Surja Fatja nuk është e para Në radhitën e zbritjes Ndërsa në radhitin e Formulimit të Koranit pasaj është surja po në Kurën, me të fillonë Kurëni. Për nëjë përshka këse me të fillonë Kurëni, hapët me të Kurëni, e ku amin Fatiha. Gësë El Fatiha ne gju në gjuhën rëvdo të hapje. Andaj surja hapse, që me të hapët Kurëni është surja El Fatiha. Kjo surja i ka 7 ajete, dhe ka kuptimet të mëdha, dhe ka rëndësit shumët për zobës imtarë. Rëndësia këse i surat të ndërru dhe zër është edhe në përmbajtën e saj Për edhe është në fjallet e Allahut Në fjallet e pejgamberit së salovasun që i ka në full për këtë surat Allahu Gjelle Gjellu kër e përmanë begatin e zbritës e Kur'anit Se pejgamberit a lejsa mi e dha Kur'anin Allahu Gjelle Gjellu ala thotë Ta kemi dhënë ty Kur'anin Osevën min e l-methani Vërë Kurani le Adhim Ta kemi dhe në ty 7-shin e përsëritur Dhe Kurani në madhështor 7-shin 7-ajete shtatë Që ti kemi dhe në ty është surja Fatiha Dhe Kurani në madhështor Dhe mundë, Kurani në madhështor është Fatja pjesë e ti E ka ndo Allah u gjëllëvëna për të guse është shumë e vlashme i kësura për. Surja Fatiha shumë e vlashme Gjithashtu në kuptimin Për mbajtësor të mbrozër Djetarë kanë thënë se Fjale Allah Gjellewala Ta kemi dhonë ty 7 shenë, 7 ajete Methani Methani dhe thotë aja që Përseritët Në qëfar kuptimi përseritët Ose në gjajshme Dhe me thonë kuptimet e fatijas Zbërthejnë pasaj në këtë Kuranim Po thujë se Kurani është Aj brumi kryesur Që prej ti pasaj gatuan surit e tjera Peksej suret dalin krejt kuptimet e Korani Nuk dole një ashta kësoj suret Dhe kjo suret të regan që Qfar përmban Korani Qka ka Korani kjo suret të kalzan E detajet e asaj që kanë Korani Vajzdojnë pasaj në suret e tjera Dhe shumë është e nësërmi kjo suret Si kurset dhe të marim inshallah ne Komend në kjo suret në Në vazhdimësi inshallah Dhe dhe sa të përfundojmë Edhe pejgamberi Alehi salatu wa salam e ka bëqu këtë sura. Përgëmëberës është më në ditë ju tha shokëve ti, si kështë e të shumëtën Ebu Horejra radiallahu ta'ala anhu, se Allahu i ka thonë përgëmëberës është alë i sëmë. Qasëmëtu së salatë e bëjni u bëjni abdi, qësmejnë. Namazën e këmëda mesmej e mesrubi temë djë pjesë. Qështë e ka do Allah në namazën dhe pjesë? Në këtë hadith, këtë fjallë të zotit, nuk është kuran kja. Po janë në disa thënje që Allahu Gjellar i ka thonë përgjabërësëm Thu ju rapë vetëmi që është të tepër. I thonë hadith e këtsie. E këtu Allahu për të e kumëdo në namazën. Namazën që e falënë në me ketë rëqatë, të të të të të thënë pjesë. E kumëdo surën fatiha. Që e ka qujtë në fatin e ka qëjtë namaz nëse pjesa ma e rëndësishme e namaz është këndimi kuronit e pjesa ma e mirë elzimit të kuronit është këndimi fatihës e Allah e ka nda në dy pjesë këndim në surës fatiha të të mesmeje edhe mes rubit tamë e ku mënda dy pjesë qështë e ka do Allah u fati janë dy pjesë këthët Allah u imanum i dhe kale abdi elhamdulillahi rabbil alamin kur rubi jam thët Elhamdulillahi Rabbil Alemin Falendrimi i takon Allahut Zotë të botnëve Kur Rubi thë të kështu Allahu i përgjishë të këthon Hamedeni Abdi Më falendrimi Rubi jam Mën tim në surën fatja <coughs> Je në komunikim të drejt për drejt Më Allah në gjëllewala Shë <coughs> ka qërë vjeri ka kësura Këtë mundësën me komunikim Me Zotën tonë drejt për drejt Ti thu namaz, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Allahu ta këthën ty, si pas kësa që ka thonë Muhammed e sonë, e kjo është e saktë, Allahu thot me lajkeve të ti, Hamedeni Abdi, Robi jam filoni, mu po më falem dhe rëmë. Qa vlerë e muadhe. E kur vazhdo në rëmë, e rrahmanirrahim, e rrahmanirrahim, këra me komentu, që a okay, kja po, i gjithë mshirë shmi mshirusi, që ka mshirë të mshirë të plotë, Mësë edhi ka pritë dë gjë. E kur robi, thëtë, Ar-Rahman, Ar-Rahim, E si akëtënë Allahu Jallahu A'la? Allahu, Ethna alaija abdi. Pëm lavdran robi jam. Pëm lavdran robi jam. E kur robi, thët, Maliki Jumid Din, Zoti dhe gjukaci ditës e gjukimit, Kur robi, thët, Maliki Jumid Din, Allahu, thët, Mejjedeni abdi. Po më më madhëra në rubi jam Po më përthat po që këma i madhët se ti e zës ka kur kush Veç ti kime në gjiku Edhe veç për ati këna me dal Që ka ko këtë komunikim Me zotin të të në gjithan në madhës ti e po më kështu E kur rubi thot I jake na abudu Va i jake në staim Vetëm ty të adhërojm Dhe vetëm për e ti e ndih me kërkojm Allahu thot kjo ka midis me dhe me robim dhe lë robim sa sel tash kjo esh shumë shumë e e, e sinqert dhe kjo esh shumë e afërt me smemes robit tim esh tash shumë afër i robit tim i takon çka të kërkon tash allah po thot pas pas këtij konfirmimi pas kësaj deklarate se ti nuk adron asken pas allahut allah po tash Lëbë që ka të dushko me të donë E këtu Allah në mëzunë që ka me kërku Që ka për një më rënë cëshme Ih dina siratën më stëqim Azot në kemi shumë lutje Në kemi shumë nevoja Në kemi shumë kërkesa Mi për kërkesa ju në më ma madhe Më rënë cëshme, më me vler Më e do mëzdo shme Ashët në uzësh në rrugë në drejt Andë jo Allah në uzësh në rrugë në drejt Siratën në dhine Në am Në rrugë naturë që Allah ti ke begatu, i ke begatu në udhëzim, pejgamber të tuë, djetarëtë, muslimantë të, musliman të miret dhe vëzshmit, banë mu me ta, gajri l'ma al gëdubi alejhim, ola t'dallin. E asë se jo Allah mosleja që t'jem unë nga ta të sërët, ji i hithruar me ta, ose që kanë dëviju. E kur thëtë rubi kështu, apo Allah u thëtë të qoftë kjo ty që ke kërku rubi jam. Që që që falë dherë i kosur e fatja, Nëse ne komunikohemi shumë të afërt me Allahun xhallahu ala dhe të mundsen me kërku ngazoti, kërkesën më të rëndësishme, ngasë kur Allahu të udhzon ka këtë kallon. Këtë kallon. Sigurisht do të flasim për detajet e kësaj nëshallah në komentin e surës. Por tash po vlon po vlon për, për, për, për vlerën e kësaj sure. Ka vlerë të madhe kjo sure. Të ngazën, nëse ne në këtu sot keni mundësi, çë ka pa ka paq çë qliron vënat ditë ku të ka qoftë Sofi po të mundi më falë të përpara do. Të përpara mundi më fal. Djodës të ndrua Lazer. Dhe kësura nga vetë kësura është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka qenë duke çëndru me shokët e tij. Edhe ju tha shokëve tij Se erë dhe Gjibrili, dhe pegamërës më duke najtë me Gjibrilin, e dëgjaj një loj krisme. E ka dëgjuve që pegamërës omë, Allah ja ka mundësu. Edhe ka këthy kohën, ka qili, e Gjibrili ka unë, apo e dinë që ka kjo krisme? Sa nuk e di. E Gjibrili tha, është hap një derë në qilë, nuk është hap asë njerë dhe rëmë tani dhe ka zbrit një melek, që s'ka zbrit dheri më tani. Ti ka pruhe dhije, dy surë, që s'kan zbrit kur më par, edhe kur s'kan zbrit, vlirt ma dhe qa që kanë këto surë. Surja Fatiha, edhe fundi surës Bekara, Amenër Resulu, në fund që këndojnë, që të dyja, ka thonë Gjibrili, ka thonë Pekamër Samë, kë, si që të surë a jete, kur s'kan zbrit. Vleert modat që kanë, s'oi dën Allah gjithë leula dhe sa ka shpërblim ai që kujdes për të Lezamin. Sure Al-Fatiha. S'ka zbrit në Torah, as në Injil, as në libr tjetër nga librat e mëhershëm, as te Tushk, as në pejgamberin nuk kishë dhënë surre si kur Sure Al-Fatiha. Aq është përmbledhje, aq e vlefshme, aq domethënse, aq kuptim plotë. Sure Al-Fatiha, atë e lezojmë ditë për të Ma edhe lezojmë, të honë, 5 vakë të kërë i falim, të honë, mbi, mbi, dhe të herë afë, 7 më të herë lezovë të surë e fatja, kush falët, gjithë mund ek, fat, e kënanë surë e fatja. Nga vlirët e kësure të ndërru dhe zërë është, ka vlirët shumët e kësure, është edhe, një adit që e të tërsmudon Ebu Seydil Khuderi, radiallahu ta'ala anu, i cëli thëtë, ishim në ullëthim me disa shokë të pejgamberit Alehi Salatu Osera. Dhe kaluam pra një fisë e ishim lëllë. E ju jo thamë, o burra, a kemë në i buka diqka, me në onë se ullëthar jemi. Ata ishim këmë burra të ligë. E thë një së kemë, hishë në piktujtë. E thë uskejumë, dikonë manalë që atje, me përshu pak, me vazhër rrugën, këta shokë të pejgamberit, a i thamë, kurë të më onë, pas një koë po vjenë të parë në fisit tunë, të parë në fisit tunë, e ka kafshu diqka, akrepa diqka, po të edhe s'pëjgjim qarë, s'pëjgjim i laqë. Mos dënjë jo diqka që ka mundësi me i bëj i laqë. A të revuselit huderi tha, po une, e kam ta shukta se si akëthin, me unë ta shplët desa, ja, musliman zbojnë kësto. A i si dhe bu, kam a kjoj i banë mirë kjo, se kjoj musliman është. E shkoj taj, këj sahabi, këj përgëmërësam, e bërsegjel bose, këderi, shkoj taj, jë më do si dorën të veni, kërë ka, ka fërës patit tërë qka që më dhvon, edhe jë kënësur në në fatiha. A me kënësur me sinceritet, e me përkushtim, e me kuptim të lot, edhe posë e jë kënësur në fatiha, o shërru. E pas taj, ata ju ka në e bërë qka shpërblim, për këtë kët shërbim që këta jë kanë në bon. Kërë në shkutek pejgamberi, për i kanë të regu që është të qëja Rasulullah nga kanë dohë. Ka thonë pejgamberi, e pse po që ditësh, o që ditës abija, fëndikimu në bona Koran në të zoa, po, ta pse po që ditësh, kërë surja fatja është shëruese. Surja fatja është shëruese, ka veti shëruese. Përndaj, si kërës e surja falne, kërë surja nasë, edhe surja fatja është, e preferuar që njeriu me e Korani <rooftop> është shërim, edhe përdoret për shërim, normal, pa e, pa e mungu pjesën mjekësore edhe pjesën e mjekësis, ta, këse më hojmë këtë absolutitim, një duhet me këtë mjeku, ka nëvej për medikamente, ka nëvej për injekcione, ka nëvej për apërem, ka e që ka nëvej, duhet me kryi muslimani, normal, mirë për, paralel me këto, kras me këto, edhe Korani me këto, fjale Allah Gjallu, Në fjallë allohë të varë e kodatë në dozër është shërim edhe për zemra Nuk kuptim me i lërgun nga zemra tona Ato onë të zeza, të zilise, të gjelozise, të rejtis E se kështë në nënë pasran, njërin, po a dhe e shëran Andë njën nga emnat e surës fati është rrëkje Rrëkje është shërim me kuran Njën nga emnat e surës fati është rrëkje Në basë të aditë që të të të të të të të të t radhjallahu ta'ala nëhu, i cili, dhe më thonë, e ka këndu këtë surë në rast saktumë dhe Allahu Gjellore i ka thonë sukses. Ndaj, ka, ka vlerat shumë të kjo surë dhe shumë rëndësishme. Nga vlerë të kjo surë është të ndërru dhe zërë është edhe vetë fakti që nuk ka surë në Kur'an që kërkohet të ledzodë vazhdimisht në masë përve surës fatja. Ka përshamu surë në Kur'an kur mos mezu namaz kur sezu namaz apo namoznik i ka bu bile ka sure kuran çna sezuim kurs ose di apo ne nezuim çka diim e çka s diim sezuim kur e namazi oh, ajo pra po, është i pranum po çes është kur në domën e Zotit mir po fatja tonë Zoj përta kush domi filli namaz me fal i thej mos por pse e fatja tani ka dalim zon tire apo pse pse sure e namazit a le për shkak të rëncis si ka Allah Gjallewala ka porodhi që këtë surë me lezu <coughs> <coughs> me lezu vazhdimisht në namazet tona e pas që qenë ka, ka që e rëndësishme dhe pas që që kësure të në rëvëzër dhe më thonë ka kuptimet të më dha dhe ka këtë vlerë në hadithet për e gëmëre zonë, <coughs> mirë që na me ditë kuptimin qëka po themin këtë surë qëka po kërkojmë nga Allah Gjallewala nga se kur e kuptojmë rëndësin e surës dhe ku i njohim kuptimet e surës me lenë Allahu جل و علا kur të falim ata namaz e dimi se kur themi kështu çfarë kuptimi ka unë bëra me elhamdulilah rabbil alamin Allahu po më përgjigjet unë spëni normal se në këtë dunë as senim mirë për na se na se Allah, po na besojmë që është kështu si na ka mësuar pejgamberi saqë Allahu po thotë robi po më falndron robi po më lavdron robi po më madhnon robi po thotë robi çka të kërkon ja do natja komunikimi i ofert me Allahu xhallahu wala namazit mer kuptim tjetër prandaj kemi nevojë që me permisione namazën tonë do të rrezojë e ka pa sikur sa njëri që ka në kopësht me lule ai nuk i miell meç në lule të lënë çasto do jo do të na stop ai dënai barishtë ai dënai therr pse asë kur të ujidut ai uji më skuaj veç lules më po mia mar ujin ai barishtën ash vyshket lulia e rritën barishtës apo e po edhe na duhet me në kopësht namazën vazhdimisht apo Megjithëse çka diçka po la pengon, çka s'po kuptojm, dit për dit më buna namazën më të mirë. Nga se nuk kemi ibadet, nuk kemi nuk kemi form praktike më të përshtatshme që Allahu t'i afrohemi së namazit, nuk ka. Prandaj gjithçka që i shërben, çdo gjë që i shërben, do të thonë cilësisë dhe cilëtit namazit nuk do të më kushtoj këto më janë. E, e, e ajo që është më e rëndësishme në këtë drejtim është sikurse përmenda Newa suja Fatiha. Prandaj kjo është një hyrje në su'n El Fatiha dhe kjo është domthon një prezantim i përgjithshëm i vlerës së kësaj sure e ne inshallah do të vazhdojmë më tutje edhe me shpalosjen e kuptimeve të kësaj sure, dal ngadalë të kuptojmë më thellëse çfarë kuptimi dhe çfarë rëndësie dhe çka domthon përmban në vetinë nga sekretet e kuptimit kjo sure. Allahu jellehu veza uzoft në rrugën e drejtë. Allah na msoft dibne ti Në mundëso që me të vërtit të njimim me këto jetë e me përso afërmi dhe të falërim Allah në manuat e në vëzër. Të jemi mirë njerën dhe Allah të manuar që në kam mundësu që talizumë surinë fatja. Êshtë begatije madhe që Allah në e kam pësu surinë fatja. Êshtë begatije madhe që Allah në kam mundësu këtë surinë me këndu. Që ka që avljore ka. Ska zbrit në tokë surinë si kjo. Ka që avljashme. E sure, njuhen tënde, njuhen ati, njuhen time, kjo sure në gjuhën tënde, gjuhën e ati, në gjuhën time, kjo është një vetë më e madh, kësh begati më e madhe. Ëndër kur e dim vlerën e surës, kur dim rësinë e surës, kur e dim kuptimin, ndryshë e themi edhe çetër kuptim ka pa dëshim apo. Ëndër kjo është ajo që do të mundojmë në çfarë të ardhme të ardhëm me shpalos, të zgjbashim me e trajtuar. Me, me kaç person nga se edhe ku a zon ka, Zoti e shpilon Zoti ndroft, edhe Allahu na msq dhe Zoti ndroft. Sallallahu ale Muhammediin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Të rrezë Mir, përmërej, përmërej, përmërej, miru, gushtoni, për shkak të ninjesh mirë, po mëndej po më në dal këshmë lloj ngushtoni, nëse ka mundësi, do të ishte mirë përsëri ju vëllezër sinin këmb, kërkoni për pjesë tëra xhamisë, mos ka bënë siguri ndal ose post që që gjeni vend për me fol namazin e së veshur. Allah e shpëton.